פרק ה. ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים. ויש אשר אומרים, בנינו ובנותינו, אנחנו רבים. ונכחד דגן ונאכלה ונחיה. ויש אשר אומרים, שדותינו וכרמינו ובתינו, אנחנו עורבים. ונכחד דגן ברעב. ויש אשר אומרים, לבינו כסף למידת המלך, שדותינו וכרמינו, ועתה... כבשר אחינו בשרנו, כבניהם בנינו. והנה אנחנו חובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים, ויש מבנותינו נכבשות ואין לאל ידינו, ושדותינו וכרמינו לאחרים. וייחר לי מאוד, כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה. וימלך לבי עלי. ואריבה את החורים ואת הסגנים, ואומרה להם, משה איש באחיו, אתם נושים. ואתן עליהם קהילה גדולה. ואומרה להם, אנחנו קנינו את אחינו היהודים, הנמכרים לגויים, כדי בנו, וגם אתם, תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו. ויחרישו, ולא מצאו דבר. ואומר, לא טוב הדבר אשר אתם עושים, הלא ביראת אלוהינו תלכו, מחרפת הגויים אויבינו. וגם אני, אחי ונערי, נושים בהם כסף ודגן. נעזבנה את המשה הזה. השיבו נא להם כהיום, שדותיהם, כרמיהם, זיתיהם ובתיהם, ומעט הכסף, והדגן, התירוש והיצהר, אשר אתם נושים בהם. ויאמרו, נשיב, ומהם, לא נבקש, כן נעשה, כאשר אתה אומר. ואקרא את הכהנים, ואשביעם לעשות כדבר הזה. גם חוצני נערתי, ואומרה, ככה ינער האלוהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה, מביתו ומגיעו, וככה יהיה נעור וריק. ויאמרו כל הקהל, אמן. ויהללו את אדוני, ויעש העם. כדבר הזה. גם מיום אשר ציווה אותי להיות פחם בארץ יהודה, משנת עשרים ועד שנת שלושים ושתיים לארתחשסט המלך, שנים שתים עשרה, אני ואחי לחם הפחה לא אכלתי, והפחות הראשונים אשר לפניי הכבידו על העם. ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים ארבעים. גם נעריהם שלטו על העם, ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלוהים. וגם בברכת החומה הזאת החזקתי, ושדה לא קנינו, וכל נערי קבוצים שם על המלאכה. והיהודים והסגנים מאה וחמישים איש, והבאים אלינו מן הגויים אשר סביבותינו. על שולחני. ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד, צאן שש ברורות, וציפורים נעשו לי. ובין עשרת ימים, בכל יין להרבה. ועם זה, לחם הפיכה לא ביקשתי, כי כבדה העבודה על העם הזה. זוכרה לי אלוהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה.